Sziasztok, Audioblog! Most autós Audioblog lesz, nem szaros. Tehát nincsen kutya, meg séta, meg semmi. Most autóban ülöképpen tartok hazafelé. Egy anyagot forgattam a Molnár Petivel, ami a BBTV következő részében lesz benne. Szerintem nagyon el is basztam, mert nem baj. De megpróbáljuk vágáskor a operatőri hibáimat és a átlanságomat. Valahogy kompenzálni, lehet, mit tudom én, animált Miki-ek gyereket bele, vagy valami. A Na, beti nagyon barom jól néz ki, föl van készülve, aztán ősszel. Kesken dereke van, bazén nagy karjai, úgyhogy már kíváncsi leszek, hogy hogy fog mutatni. Neked elég jó esély van, hogy ez egy első között legyen. De a szakmai most nem mennék bele annyira, hát beszélnek nektek egy kicsit a Balmas mert az meg volt. A Balmaz az igazából kurva jó sikerült kicsit para volt mert nagyon későn hirdettük be hogy lesz elég versenyző de szerencsére lett elég versenyző egyrészt másrészt meg bár a versenyzők száma nem volt éppen egy ilyen rettenet mert 23-an összesen erre ellenére maga a rendezvény elég jó sikerült és meglepően nem volt rövid tehát igazából két alatt szerettem volna lenyomni és két alatt nem sikerült lenyomni Szerintem egy ilyen két és fél, két és három, mellett órát tartott az egész. Mégpedig azért, mert érdői csúsztunk, ami nagyon ciki, de a csúszás annak következőtében jött létre, hogy egyszerűen mara jó volt a hangulat, és eldumáltuk a dolgokat, és egyszerűen csak én szeretem basszus, három óra, tizenöt van, kell kezdeni. Nagyon jó partnerem volt a porgármester, ő abszolút lelkesen vetette be magát ebbe a dologba, Sőt, jövőre is ne van elkesednek, hogy kéne valamit csinálni. Én azt mondom, hogy, hogy milyen különböző pénzeket össze lehetne szedni. Ö, szponzorokkal, pályázatokkal, kutyafaszával esetleg normálisan akkor van ebben reláció. Egyetlen egy baj van a nyírodonyi helyszínen, hogy picsa messze van. Tehát már minnyire odaértünk, lefáradtam. El nyomni egy verset, utána hozaértünk, hát majdnem leestünk az autópályára, mert majdnem a vezetés közben pedig nem szokásom, mert marhára ki voltam valahogy sikerült teljes mértékben elfáradni, és a sajnos a versenyzőknek is, amikor el kell jönni ide. Jó, itt azért az a regionális versenyzőknek is, e, a régióban levő versenyzőknek van célozva legfőképpen, és e, nekik igazából nincs feltétlenül messze, tehát nekik ez kedvező, de most volt, aki kapubára jött, és az azért izmos. Ha lett volna eszünk, akkor azt csináljuk, hogy utána csinálunk valami bulit, vagy akármit, és intézünk valami olcsó szállást, és akkor mindenki ott marad. Jó lenne jövőre valami ilyen formában, megcsinálni, de majd meglátjuk. A helyszín az egyszerűen ha jó, szerintem egy szuperabad meg lehetne csinálni, Lazán, Mert egyrészt jól néz ki, impozáns, jó kis építettek. Összel úgy rakni az egész dolgot, hogy, hogy hibátlan, nagyon komoly versenyt össze szeretne hozni. Nagyon jó öltözők vannak, minden új, tiszta, ráadásul lent. Van egy úszoda is, ahol lehetne úszkálni verseny után, hogyha éppen valakinek az a hobbyja, van egy nagyon korrekt kis büfé. Egyébként tartottunk szünetet a verseny közben, amit nem szokásunk csinálni, de pontosan azért csináltuk ezt, hogy lengyel idő kimenne a büfébe egy kicsit, a büfések sem menjenek topális csődbe, hiszen nem tudom, hogy volt ott a bolt, de szóltak nekem, hogy jól lenne, hogyha tartanánk egy kis születet a büfé hogy lenyel valami forgalma, ezért tartottunk igazából a születet. most egy ilyen kulisszatitkot nektek elárultam. De én azt mondom, hogy ennek van reális, realit, van az realitása, tehát igazából mindenki járjon jól, ezt úgy érdemes megcsinálni. Ide bevezettük azt, hogy van nevezési díj, én úgy gondolom, hogy egy nevezési díj a 3000 fontos összegen nem fog senkit visszatartani, tudom, hogy ez plusz a teher. De úgy gondolom, hogy ennyi már belefér, viszont cserében mi olyat szeretnénk nyújtani, hogy igazából legyen értelme az egésznek. A testépítő versenyeken mindig a gondadíjazás, a Tehát mindenki Én is marhán szeretnék egymillió dollárt szétosztani a versenyzők között, hogy mindenki marhagyagy, aki sikerként is könyvei el ezt a versenyzés dolgot. Csak az a baj, hogy ha győztesnek adsz, akkor az a baj, hogy mindig az van, hogy győztesek, vannak csak megbecsülve, a többiek meg le vannak szarva. De higgyétek el nekem, hogy a versenyen az utolsó is szükség van hiszen ha nincs utolsó helyzet, akkor nem lesz utolsó erőt is -e. Tehát igazából valahol mindenkinek kellene, hogy kapjon díjat. És én már utálom ezt a rendszert, hogy most hogy csak az első államnak tudunk adni valami csomagot. De hát egyszerűen így is, a pík most ebből a töltenekbe 300.000 Ft-tal be. És egy kicsit értsétek, mondjuk az én szempontjaimat is. 300.000 ezer ot szét lehetne osztani bárkinek. Szét lehet osztani tesztre, amely a cégnek reklámenne. 30 forintnyi terméket, ö, vagy 300 forintot ö, el lehetne hirdetni nálunk a vadi ami nekünk lenne bevétel, mégis ezt a 3.000 300 forintot elhoztuk erre a szétoztattuk. szétosztottuk, úgyhogy ettől igazából most nem fogok hajatesni a versenyzők, tehát hallottam én már versenyzőt, aki áll, csak ennyit kaptunk, meg ilyen történet, Vannak ilyenek is. Én remélem, hogy azért örülni fognak ennek, mert ez igazából csak ez egy gesztus, tehát ezzel nem tudjuk a felkészülés problémáit megoldani. Nem tudunk különösebben marhahüttende a versenyzőkkel. Ez egy gesztus igazából. A versenyzőknek kapnak valami olyan terméket, esetleg, amit még eddig nem próbáltak ki, mert mit tudom én. Nem jutottak hozzá, vagy nem volt rá lóvé, vagy akármi. Az a négyek, hogy szeretnénk egy kis megbecsülést adni, csak igazából ezekkel az anyagi dolgokkal nem lehet. Hozzáteszem, az amatőrsport elvégben nem szólhat anyagi díjazásról. Tehát ha képbe vagytok esetleg, és tudjátok, hogy mi az, amikor van egy szakági szövetség, egy sportágban, mint nálunk az MTF-es, ami persze természetesen csőd, meg szégyen, meg hulladék. De ha mi például hivatalos szakági szövetség lennénk testépítésben Magyarországon, így ott megy egy mobsz kolléga. de jó, akkor, sem, akkor főleg nem adhatnánk pénzdíjat. Tehát hivatalosan egy sporták-szakági sportági, szakági szövetsége nem adhat pénzdíjat, nem rendezhet pénzdíjas versenyt. Mert a pénzdíj azt úgy hívják, hogy profi sport. Az amatőr sportban nincsen pénzdíj magyarul. Ö, ugyanez vonatkozik, egyén más díjazása sincs, de persze természetesen a testépítő versenyken régenben a szövetség állatban nem azért nem volt díjazás, hanem azért nem szartak rá a hídbe. Ugyanis azt is tudni kell, hogy ha nincs pénz a díjazás, akkor inkább ne adj semmit, mint hogy valami megalázó ajándékot az. Tehát amikor reklámtolat osztogatnak a versenyzőknek díjazásként, ez megalázás egy, ez egybe, ez bunkóság, erre nincs mentség, aki ezt kitalálja, az ez egy gyökér. Tehát inkább ne adj semmit, nagyon nagy oklevelet, egy érmet vagy serleget, és akkor ezzel le van tudva az egész, hiszen alapvetően azért versenyezni. Az, aki anyagi dolgok versenyez, díjért versenyez, vagy a versenyez, az hülye. Tehát nyilván nem azért fog versenyezni, azért áll ki a színpadra, hogy megmutassa, hogy ezt meg tudja csinálni. És mi most ezt szeretnénk egy kicsit megvalósítani abban, hogy a nevezési díjért cserébe hivatalos DVD-t gyártunk. Ez ennek a költségét fedezi és megkapják ráadásul a komplet fotóanyagát a versenynek, plusz egy ilyen egyéb, plusz fotózást is csinálunk ott rögtön a színpad mellett. És így és, megszűnik végre az a rinya, amit évekig hallgattunk ugye a bodybuilder hogy jaj, mikor lesznek fel a képek? Hát most tök mindegy, mikor lesznek fel a képek, hiszen a egy testelt képélet megkapod rögtön verseny után, és akkor nem kell ott móckodni, hogy a haverod mobiltelefonnal fényképez meg ilyenek. Ezek is engem halálba szoktak idegesíteni, mert általában az avárják a hivatalos videósokat, meg a fotósokat, az ilyen mobiltelefonos balfaszok, akik is csak fosz minőségű képeket tudnak csinálni. Na, most hétvégén pedig jön a Dunakanyar ami egy dolog milyen súlyos egy kicsit, illetve hát itt már a Balmaz is súlyos volt, azt elmondom nektek diszkréten, teljesen magámba hogy a kettő versenyzőt a balmaskupáról kupáról diszkolifikálnunk Mégpedig azért, mert ők már nem indultak a Balmaz kupán és nem sikerült felfogni azt, hogy, hogy bizony ezen a versenyen csak egyszer lehet indulni, hiszen kezdő verseny. Ha tavaly elindult a Balmaszkupán, akkor mindig nem indulhat ilyen egyszerű szabály. Hát itt mindig fluktuálódik. A mezőny, mindig új versenyzők indulnak, ezt tudomású kell lenni, ez a koncepciója a versenynek. Posta Zsolt, aki ezt kitalálta, ezt így szerette volna megcsinálni. Lehetne persze egy engedményeket tenni, hogy mondjuk az első hármon kívül a többiek indulhassanak, de akkor az van, hogy mondjuk van egy versenyző, nevezzük mondjuk szarjózsikának, és szarjózsika tíz évig el fog indulni a balmaszkupán, mert az kezdőverseny, csak az Szar versenyző. Holott, hogyha szarjózsika a szar versenyző, akkor neki a kezdő versenyen még, tudjátok, ott még lehet rossz formát hozni, meg ott nem kell hűden, hogy csodát csinálni, de 10 év versenyzői múltan, ha valaki szarversenyző, akkor ne versenyezzen. Ilyen egyszerű, de nyilván szar versenyzőknek nem akarunk versenyt csinálni. Tehát itt a balmaszkupán az elvárások nem nagyok, nem baj, ha valaki. A leggyengébb versenyzőt se ne vetjük ki igazából, hiszen nem erről szól, ez egy kezdő verseny, de ha ő tíz év versenyzői múltal úgy néz ki, mint ahogy most kinézett, akkor az már úgy erősen kínos, és arra már nem szeretnénk mi munkát és pénzt áldozni, hogy teljesen tehetségtelen, vagy béna, balfasz versenyzők versenyezzenek. Tehát nem tudom értitek, -e, hogy mit akarok mondani. Kezdőként nem kell erős versenyzőnek lenni, de, de itt nem arról szól a Balmaz kupa, hogy, hogy egy ilyen könnyű verseny legyen, és a fős versenyzők járának ide vissza folyamatosan, tehát nyilván ezt nem szeretnénk. Na mindegy, hétvégén Dunokanyar kupa lesz, de most ott a másik aprómalőr, hogy én voltam a hülye, de nem írtam ki egy nevezési határidőt, és szerintetek neveznek a versenyzők? szarnak rá? Tehát nem tudom, mit gondolok, hogy pénteken este nyolc órakor kell a nevezést leadni. Valami szóval, félnevetesnek kell. Egy csomóan mondták, hogy jönnek, és nevezések meg alig vannak, és most van hogy Hogyha csütörtökön lezárjuk a nevezést a faszba, és aki helyszínen jön nevezni, az majd nevezze 5 Ez van. Legalább milliómasok magunk leszünk ebből a történetből. Nem hiszem, mondjuk, hogy a olyan is nagy mezőny lesz, de nem is ez a cél. Tehát ez a 20-valány fős mezőny plusz a 20-valány fő minősítő bajnokságon, ez az, amire én számítók, ez azért megközelíti az 50-et, és azért 50-en versenyzőt ledirigálni az annyira nem gyerekjáték. Tehát nekem nem az a célom, hogy egy másik Szuperbadi legyen, a Szuperbadi ez egy hatalmas monstra rendezvény, amit azért a nézőknek is nagyon nehéz végigülni, és nem fognak ilyen versenyekre elmenni minden hétvégén, csak azért a versenyszezonban. Tehát mi a versenyt szeretnénk csinálni, amit két arra le lehet nyomni. Tehát magyarul nem kell sok versenyzők, és versenyzők kell, Ettől még a történet ugyanúgy izgalmas, ha valaki egész nap ott akar ülni egy verseny, akkor ott a szuperba van elmegy valami VB-re és kézdesz, higgyétek el nekem, hogy nem sokan vannak, azért már közel 10 év tapasztalatával mondhatom, hogy nem sok ember van, még aki érdeklőik is a testépítés iránt, nem sokan vannak, akik még fognak nektek egy egész napos versenyt ülni, hiszen azért valljuk be, de unalmas és ezt nagyon jól látom én is, meg nagyon jól látja mindenki, aki benne van. A kellemes dolog az, hogy tudok a megint én leszek a műsorvezető, és én ezt azért nem szeretem, mert most itt is nagyon-nagyon a dumát, meg olyan úgy tűnik, mintha nekem nagyon könnyen menne ez a pofázás, de igazából nem megy olyan-nagyon könnyen, és egyáltalán nem szeretek az emberek elé kiállni. Szeretnék inkább háttérmunkát végezni, de nincsen erre alkalmas műsorvezetőnk. Tehát most képzeljétek el, hogy Ma Magyarországon nincsen testépítő verseny vezetésére alkalmas műsorvezető, a Vörös Zolin kivéve, én meg úgy ilyen szar műsorvezetőnek még én jó vagyok, mert azért legalább valamit értek hozzá. Tavaly a Dunoka egy külsős állítólag valami tévében is bedolgozó műsorvezetőt hívtunk, hát annyira szar volt szerencsétlen, hiába voltam én mellette szakmai segítségnek, de ő hülyeséget beszélt, hogy komolyan mondom, már kapartam magam, úgyhogy mar hideges voltam egész végileg szívesebben elvettem volna a mikrofont és lehet letoltam volna a torkán, hogy nagyon inkább csöndben. Szóval inkább ezt nem kockáztatnánk, hogy most kifizetünk pár tízezer forintot egy olyan műsorvezetőnek, aki nem teljesen alkalmatlan és elbarmolja az egészet. Ha lenne pár tízezer forint ezekben a versenyekben, akkor szívesen adnám annak a stárnak, hogy mindig velem segíteni, mert ősek, ők se kapnak soha egy vasat se ezért azért ezt tisztába kell tenni, tehát ott van a humi, lejön a rák faszára, feláldozza a hétvégét, megcsinálja pontozást és nem kop egy vasat hogy jelenleg ez a helyzet. De ezen én szeretnék változtatni jövőre, hiszen azért így lenne adni legalább valami minimális összeget. A médiában én egyébként egyetlen egy ember tartottam alkalmasnak arra, hogy esetleg bevezessen egy ilyen rendezvényt, meg pedig a Winklert. Na most a Winklerrel beszéltem is egy ügyben, és ő megmondta nekem kerekperec, hogy ő ezt azért nem báloljam erő szar. Tehát ő így mondta szó szerint, hogy egy kamerával elbóckodik, de amúgy, amúgy élőben ő szar, tehát nem szeretné vállalni, mert az ötből csak gáz lenne szerinte. Úgyhogy nagyon nem is ragoztuk ezt a kérdést. Magyarul nem lett a Winkler semmilyen testépítő verseny. műsorvezető. Úgyhogy most jelenleg ezekre a kis versenyekre maradok én. Persze hifatnánk valami Bakogovén hülyet is hogy egészen számállalmas lenne az egész műsor, de hát ennek szerintem semmi nincs, inkább ezt kibírom. Ha nagyon megerőltetem magam, akkor még tudok mondani egy-két pontot is, bár általában ez nem sét szokott sikerülni, de mindegy, ez van, kibírjátok ti is, a sportért fel kell áldozunk magunkat. Na most nem is szaborítom tovább a szót, mert mindjárt el kell edzeni, és azért most meg fogjuk azért kenni a száját egy kicsit, én a súlyt, mint Floki a láttörlőt. az a lényeg, hogy nem remélem, hogy eljöttek a Dunokanyar kupára, e, ugyan a belépődély az most már fölkoszott egy ilyen 2000 forintos tartományba, és mi jobban szeretnénk ingyen versenyeket csinálni, és sajnos szükség van, mert a, a múlt heti verseny is a Posta az nem tudom, mekkora pénz volt agyilag így, a gyilag anyagiak így saját zsebből, de ezek ilyen több százörös tételek, és, és nem, tehát ez egy idő után nem fog működni, hogy a versenyeket úgy csináljuk, hogy totál ráfizetés. Az a probléma, és senki nem fogja bezállni, mert mindenkinek tele lesz a töke, hogy idegeskedik, szervez, dolgozik, és még ő száz ezer forintokat, és valahol azért nem biztos, hogy ezeket visszakapjuk. Tehát ti úgy tudjátok visszakapni, vagy visszaadni nekünk azt, amit a sportért leszünk, hogy eljöttök ezekre a versenyekre, és nem rágjátok a szart 2000 forinton, hanem megvesztek egy egyet, és ezzel támogatok minket, meg a versenyzőket és a sportnak a fennmaradását. A sport ugyanis máshogy nem maradt fenn, a jelenlegi helyzethez meg kell nézni megint a magyar-magyar-magyar bajnokság magyar-magyar meg tehát a magyar bajnokság mezőnyét, ami valami elképesztően számalmas, tehát ilyen hihetetlen röhelyes, ilyen nyomarék szerencsétlen hülye gyerekek indulnak a magyar bajnokságon, pár ilyen megállult fasz teljesen a szakmához, meg mindenhez sült edző által felkészített akik totál elbanak száma maguktól, hogy ők bajnokokat nevelnek, de hát ez, tehát ha van a magyar foci levő dolog ami a magyar focinál szarabb, akkor az a magyar testépítés. Tehát körülbelül olyan, mintha hogy a Forma 1-ben úgy indulnának a magyar versenyzők, hogy másfél órát késnek a mezőnyhöz képest, tehát körülbelül itt tartunk. Meg lehet nézni bárhol, hiába van doping teszt. most már mindenhol hiába gecizik a vada, meg lehet nézni bárhol a környező országokban, még a Csóringer országokban is egy Albániért kivéve egy nemzeti bajnokságot, hogy milyen színvonalú, hát, ahol mi tartunk, az szégyen. Abszolút eszégyen. Tudom, hogy ez nem erőszól a szövetségnek, a szövetség az lesz arra ezt az egész testépítését nagy évben, de ők már felismerték azt, hogy ebben nincs pénz. Pénzt csinálna a gyerekfitnessből meg egyéb lófaszokból lehet, mert eljön 200 kisgyerek, csinálunk nekik egy 4000 forintos vagy 5000 forintos jegyárat, eljön anyu, apu, nagypapa, nagymama, az 20 forint bevétele egy gyereken, meg lehet tölteni velük egy házat, Különösen gond nincs velük, nem barnítoznak össze semmit. Ugye 5 éves kisgyerekek kemény megmutatják a kis izéje, elboccolnak a színpadon, aztán szavasz, szarunk bele. Tehát ebből lehet pénzt csinálni. Erre be lehet hozni a meg a többi céget. Egy testépítőversenyen nem lehet behozni szponzorokat, mert a kutyát nem érdekli. Nem szimpatikus az embereknek, a versenyzők általában sajnos nem képesek normális média szereplése, az átlagember amúgy az izmoktól hidegrázást kap. Tehát ez, ez egy népszerűtlen dolog. Még a gyerek fitnesses bóckodással lehet kasszálni, ezért szarják le a testépítés nagy Ennek Ennek persze még mindig lehetne ezt normálisan csinálni, vagy olabni valakinek, aki normálisan csinálja. De szarnak bele, inkább ez a szégyen teljes szarfos, ami most van, inkább ezt csinálják. És igazából nekem itt az a megdöbbente, hogy így nem sül le a képükről a bőr. Tehát van, aki ezt így látja. Vagy valakinek ez a színvonalon megfelel, nekünk éppen nem. Azt kell mondanom, hogy egy Balmaz Kupa a magyar bajnoki mezőnyhöz képest egy Mr. Olympia volt. Mind a versenyző számát tekintve, mind a versenyző színvonalát tekintve. Tehát a magyar testépítés kurvára mindig a alatt van, és ha mi nem csináljuk ezeket a kis verseny, versenyeket, amivel kényszerítünk persze másokat is, hogy versenyeket csináljanak, mert 2007-ben ne felejtsétek el, hogy amikor mi elkezdtük az MD-kupát csinálni, akkor 2007-ben ófasz se volt. ami nem csináljuk meg az MD-kupát, akkor nem erőködik senki más, hogy verseny legyen, csak hát ugye Magyarországon vagyunk, és akkor benne volt a kérdésben, hogy nehogy ma csak ezek a köcsögök csinálják itt versenyt, akkor mindenki versenyt akar szíten csinálni és ezért így lett fel valamennyire, de még mindig ott tartunk, hogy totál halálba vagyunk. Tehát igazából, igaz, hogy itt már Jay Cutler is járt Magyarországon, haha, meg egyéb frenetikus dolgok történtek, de maga a testépítés, és a testépítés főleg tömegsport szinten annyira, annyira le van szarva, és annyira béka eggyi alatt van, hogy egyszerűen muszáj ezekkel a dolgokkal erőködnünk, és ti a magatok részéről meg tudtok annyit tenni, hogy segítetek nekünk azzal, hogy eljöttök ezekre a versenyekre. Mert hát jó kirogoztam. Húzok rágba, edzeni kell. Sziasztok!